Capitolul 2. Introducere în branding Un brand nu este o siglă Un brand nu este o identitate vizuală Un brand nu este un produs Ce este exact un brand? Un brand este despre ce spun consumatorii că ești A spus Scott Koch, directorul eBay și Procter Gamble În ciuda faptului că există multe definiții ale cuvântului brand Acesta se referă la o tactică de marketing și comunicare Brandul este extensia poziționării în piață, impresia netă sau esența a ceea ce înseamnă poziționarea pentru audiență. Ce face brandul vital este baza unei legături emoționale între client și ceea ce vinde brandul. Cheia este relația. Brandul aduce poziționarea la viață astfel încât devine mai ușor pentru o persoană să perceapă și să simtă mai mult pentru o companie. Această tactică poate fi folosită și în exteriorul sferei comerciale. Și o putem întâlni atunci când se dorește promovarea unor concepte, oameni, orașe, țări sau teritorii mai mari, planete. Nu are limite! 75% din deciziile de cumpărare se bazează pe emoție. Brandul potrivit surprinde emoțiile corecte și este unul dintre instrumentele puternice pentru construirea unei afaceri solide. Un brand este mai mult decât o siglă, o denumire comercială sau o marcă înregistrată. Brandul este toată afacerea ta. Brandul însumează totalitatea lucrurilor pe care le afișăm, dar și a celor nevăzute. De regulă, clienții unui brand intră în contact cu elemente precum nume, siglă, slogan, identitate, marketing, comunicare și PR. Acestea sunt elementele pe care brandul le afișează în mod public, dar brandul mai are și o parte nevăzută, la fel de importantă produse, servicii personal, etică, arhitectură, poziționare și performanță financiară.